laganini bauštelica Dobro večer, dragi slušatelji i dragi slušateljice, sada ste trenutno u emisiji laganini Bauštelica, a večeras s nama u gostima u studiju redatelj, evo odmah ćemo te ovako, neki to bude sa titula, wow. Frano Barončić. Prvi put me ne neko naziva redatelj, osim mene samog jo. i mame. Imaš tu čast Nikad da sad nije. voditi. Evo, mama počne zvati Franota e. Franu redateljem, da dovršimo ni redatelj filma Kameleon. Uz, ooz, molim te, uz Dina Kosa, uz Dina ćemo je spominjati Tako. malo kasnije. Da, da, Može. ne bi bilo. a dobro neka sad ti budi onda ovaj u centru kao frano i i to je to. Gdje je Dino sad? Nema ga. Dino, pa ve, malo, malo mi je spoćito kao, aha, pa dobro, mene nisi zvao da idem kao gost. Ma ne, ne, ne, to ti je ovako, ma bez veze ti, to znači. znači tu kao, smo. Pa da. da ništa. znaš kako treba ovaj počitna? Jesmo izvadio taj nož iz leđa ili čekaš? A, i još se ovaj kuha. Uha. Hoćeš Mače. onako ko mala djeca Kad ih se pita ajde pozdravi Molim ne spominjati malo djecu, glumi malo djece evo. <laughs> Tivore. Čet, <Tibora, laughs> <Tibor> da. Četiri dana sam imao tako da dosta. Vr vratit ću se mu od petogodišnjaka. Nećemo spominjati onda nikakvu djecu ništa, sad ćemo se samo svredočiti na, na tvoj eh, film i od eh, film naš, naš, Dinoto naš. film. E, dakle u Ion produkciji. Zapravo e, ime filma kao što smo rekli je Kameleon Premijera će se držati u, u, u lovranu. U lovranu.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 načelnikom i njegovim zamijenikom. Zašto u Lovranu? Pa ja sam odrosao u Lovranu uh -huh. i dok sam još imao 10, 11 godina i tada je Kino Sloboda još uvijek bilo neobnovljeno. Imalo je onaj tvrde, hladne, drvene stolice. I ja sam tamo gledao filmu. Mislim da je zadnji film koji sam tamo gledao 2002. ili 2003. bio Spy Kids 3D. Ajme da, da. I tada dok sam gledao filmu bilo wow, kao da bar jednog dana mogu ovdje glumiti. Da, da, da je neki moj film tu na ovom platnu i evo, sad 15 godina kasnije sam napokon A -a. i sad mogu odustati, sad sam napravio svoj život i sad mogu... Evo, možete priset, eh, dragi slušatelji, vaše suze koje sam su sad krenula na izobraz. Prano, e, tova se želja ostvarila nakon toliko godina, tako da stvarno rijetko Sto pusti. Stano takav... ovako, nešto. Tako da, evo, čestitamo ti i, i Katarina okay. i ja. E, sljedeća e, premijera je u, u Artkinu. U Zagrebu. No, no, no, A, u, Zagrebu. u Zagrebu, prije u Zagrebu. Aha, u Zagrebu, što je isto Zagrebu, zanimljivo. 12. U Zagrebu prije nego što u Rijeci. Da, da, da. da. Uh, 12. to je sljedeći utorak u kinu Tuškanac, u 7 sati. Uh -huh. Da, prije nego u Rijeci. Ma, dobro, mislim u Rijeci će biti projekcija 15.1. sljedeće godine. Uh, imali smo malih. Ovih, s malim kažnjom, je Kino jednostavno imalo sve programsko vijeće koje je moralo odlučiti da bi naš film pogoda. net oni su uh -huh. to napravili. A pa ćemo imati sljedeću godinu, među vremenu iz Kina Tuškanac nisu imali previše pitanja, nego su uve prigrlili naš film i tako da imamo za zagrebačku publiku, što meni drago izrazito jer neko je rijeka je grad u mi djelujemo i stvaramo. Budimo realni Zagreb ipak centar Istina. svega i ako hoćemo bilo što napraviti moraju nas primijetiti u Zagrebu ili možda u Lovranu. Aha, Zato je to bio super odličan pa. korak, uh -huh. uh, osim Zagreba i Rijeke i uh, Lovrana. Da, to sam imamo kasnije, uh, stvaramo dogovore, sa, kinimo čak ovdje Svaraždin u Osijeku, Zadr, Splitu Posvuda i ono zapravo što je nama najbitnije da film guramo na inazemene festivale. No sad kad smo čuli gdje možemo sve vidjeti taj film, uh -huh. uh, možemo malo popričat više o temi kao o čemu se film radi. Možemo, ali to ne znači da će uspjeti išto objasniti. Nema veze i još bolje. Dobro, kratke mhm. crte, nemoj, nemoj previše. Nemoj spojlat ljudima. Da, ne, ne, ne, neću spojlat. Pa Kamala vam prikazuje na neki način dekonstrukciju modernog svijeta preko jednog pojedinica koji je odlučuje na malo netipičan način uh, mijenjati svijet oko sebe. Mi ne bježimo od toga da je radnja u rijeci. Jel to kao dobri dug Zagreba nešto? Nimalo. Okay. <laughs> radnja je u rijeci, mi ne bježemo od toga i Rijeka je jedan mali grad gdje se svi znaju, svako sve, svakome zna, a opet kad dolazimo do neke stvari kad bi se nekom drugom pomogli tu svim kao okrećemo glavu, pa dobro nije to naša stvar, neka to neko drugi riješi. Glavni lik filmu Adrian je odlučio djelovati, ali on zapravo oni neki metafora. No, prikaz cijelog društva, onog najgore gunama ono što je zatvoreno nekim konvencijama, nekim moralnim propisima, oni odlučuje prekoračito i djelovati na neki svoj način koji je bizaran i ja se nadam a, filmičan. Tako da kamelon je hm, imao elementi i thriller, i drame sa, i sa još tim sitnih, sitnim, sitnim elementima koji se protežu humora i satire. Eto. Kad smo pitali baš iz Lovrana gospodin Mirko koji je na čelu Kina Sloboda u Lovranu pa pitao kako je žanr filma ja sam, ja, mm. ha, Nedefinirano. Ha, ha, ha, ha. Mogu ja to objasniti, ali će to biti jedno, bar 12 srijeće, a ne dvije, kao što očekujete. Nek', sam, nek staviti samo posu s... crtu i da, biti ok. Status komplicirano. Da, tako da, eto. Dakle, to je ta nekakva tema, zapravo opisao se nam i glavnu premisu tog mm -hmm. metaforu. Pa zvuči stvarno, stvarno, stvarno zanimljivo. Da, šta možemo još očekivati, nekakve scene, kakve scene? Pa film, ne znam koliko roditelja sluša.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 njegova titula inače redatelja koji je režirao uh, film Kameleon zajedno sa uh, Dino tom kosom. Dinom. Dinom Kosom di, problema, Dino. problema s ovim. Ovi problema s ovim. te ovima. E, ovima. E, tako da e. uglavnom Dino Kosi drugi ovaj redatelj. E, mi smo zapravo i rekli već uh, gdje će biti premijera i kakvom se to filmu radi. Da, zapravo tako da nam ostaje sad malo uh, kako je zapravo tekao proces snimanja na koji način ste uopće došli do nekakvih financija. Mm -hmm. Polako. Te, početak. Kao, polako, kao svaki proces. Oh. Uh, ideja zapravo meni je bila pala na pamet jer sam vrlo sebično htio pisati nešto i radit nešto gdje u čemu bi ja uživ, uživao i glumit. I onda od toga je krenula ideja, smo se Dino našli u jednom lokalu, ne znam, u Bircu, nećemo o imenima jer pretpostavljamo ne smimo. I pijeli smo tamo u Bardu, tako ja ne znam, retko mu vidjeti na drugom mjestu. I tamo sam njemu iznio tu ideju i ti je bilo ono, wow, kao pa to bi stvarno mogli, to je bilo ne ovo ljeto nego ono prošlo. I onda smo to pustili na šest mjeseci, to se hladilo. Da se slegne Da se slegne i onda je izašao SKC-ov natječaj. I kao, pa dobro kao ću, mi prijavikamo kamelona, nemamo ništa. I onda smo dva, tri tjedna onako pisali, pisali, pisali, to napišamo, imali smo skript od 60-70 stranica, to smo poslali, njima se svidio, mi dobili smo taj iznos maksimalno koji smo mogli dobiti njih, to je bilo 13.000 kuna, što je dobro ne znatan iznos sve, da, za sve maksimalne što... troškove. Ja onda smo počeli ljude. Mi smo bili ujedno i casting menadžeri i, i, je i dan, producenti znači. <laughs> i sve. i ima produkcija na naše ime, ja sam Odine do predsjednika, ja sam predsjednik. I krenuli smo od toga traži glumce, ljude koji su nam voljni raditi. Moram spomenuti tako koji našeg direktora, di, direktora fotografije Luku Radikovića koji je bio taj kao, mislim, ja volim reže smo i nešto kao rock band bez ikakvih potisaja ja zapravo ne znam ništa svirati onda mi je sniman jedino da sam kao pa kao rock bender odvik polen zamislila da ja sviram u nekom rock bendu ali evo može može da, tako pravcaite da ali evo na svojstvo smo Fran. krenuli od toga ja smo skupili ljude za na celom projektu je sudjelovalo ako se ne varam preko 50 Ljudi, dijelom i, mahom i, i klinaca zapravo iz teatra uh, mladi glumci, izrazito talentirana, divna djeca, ali al smo radili tako i, i rodbinske veze i veze, vezice su bile to jako bitno, recimo s, sve je povezano, evo, ja sam to kao redatelj i glumac, uh, moja zaručnica Kristina, ona je šefica propagande, ni, ništa, bez ništa tih nekog ni, ništa to ne bi ovaj, funkcionirao. I ovaj, sve ostao u obitelji, da, tako da niko ne može reći zvana, ja hoću dio neće, što ne. je naša. Evo, i ništa. Jesmi, Skoro sam pitala kao da. za neke sljedeće ovaj planove i to koje ima, tako vam treba, koje... Ne labr, ništa. Ovaj. Za, za A, Ovaj... I ništa, da kratko, nakon što smo to napisali, krenuo proces snimanja, ili muslim da desetak dana snimanja, onda montaža koja traje i pol, dva, to su isto, tu su Dino i Luka preuzeli taj dio jer je sam potpuno tehnički... Nekompetentan. Tu da, ali možda nekompetentan. Coloring, muzika se radila u Zagrebu, mladi gospodin Tihomir Vrbanic koji je odradio posao za osmoricu i film je napokon gotov i evo spreman je... Za petak. Da, da, da. Da, možeš reći malo o lokacijama na kojima je film snimljen? Uh -huh, uh, sve lokacije su riječke lokacije. Uh, od stanova raznih... Kolim uh, Da, da. da uh, u stanovima, pothodniku na piramidi. Dobro, ja snimam nešto u Lovranu, u hotelu Lovran, na koji su nam ustupili u sobu jednu, jer nam je trebala neka lijepo prostor koju mi tad nismo imali, nisam moglo urediti njednu od naših stanova. <laughs> podrum koji, dva podruma koji su isto bili u lovranu. Da, to su vaši podrum. Da, dakle, evo, to je isto moj najbolji prijatelj Goran, on je jedno, se potpisuje kao location manager. Jer evo, osigura je dvije, tri lokacije, pa je location manager tako da. <laughs> kao dva podruma osiguran čovjek. Da, tipa Emir Mulalić, on je bio i glumac, ali iz toga je bio jedan od tonaca i vozač. Tako da sve rade, da, da, <laughs> da, da. I Paulinu Giroto koji se pojavljuje, to može biti drinking game. Svaki na kad na kredicima imaju prezime Paulinu Giroto, morate popiti nešto. Jer okay. ima jedno radio čovjek. <laughs> ok, niste času. nikog poštedili okay. zapravo. Da, i svi su radili besplatno, to je isto. Da baš sam htjela pitati mozak kako je bio budžet. Da S taj budžet je otišao na kostime, na dozvole, na hranu i imali smo neke sponzore za hranu, jer je teško snimati po 12-16 sati da mm -hmm. za ljudima barem ponudite A. nešto, jer je 15-20 ljudi. Pa vode dosta im je voda, A, Naravno, kruh i voda, post. Dobro bi bilo je vrijeme oko uskrsa pa onda do to... tog. Kao doma ste se da, najeli da, sigurno. I e, ste imali kakve možda, e, sigurno jeste, nekakav onako najveći izazov koji vam je bio tijekom snimanja, tijekom cijelog procesa snimanja filma, onako neki najveći koji ti je najupočetljiviji? Najveći izazov. Ne mogu zapravo sad ovako, kad tam, na ne mogu izvojiti ni jedan, jesmo imali toliko <laughs> situacije koje smo, bože kako ćemo mi ovo riješiti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 E, o ideji smo već nešto i rekli, a zapravo suradnje između tebe, Dino, ta... Da. Dino, ja smo se slučajno našli na jednom projektu koji je nekad davno pisao pred, bož, ne znam, četiri godine, ne, tri-četiri godine, za jedan kratki film Opus Deni, koji smo snimili, to smo imao neku manju ulogu, i nakon toga mi smo kliknuli na nekoj kreativnoj uh, razini i rekli smo, hm, pa dobro, ja smo snimili Govornicu, koja je imala ove godine premijer 16. četvrtog Kinu i eto sad imao novi projekt, i između smo mi snimali neke manje stvari, spotove i sad imamo neke projekte nove koje radimo. Snima se novi film, sljedeće godine snima se još neke edukativni mali filmići. Pod vašom redateljskom palicom. Da, pod našim redateljskom palicom i okay. pod našom produkcijskom palicom. Ja ću se možda čak i malo to od same režije, bavit se tim nekim stvarima i ovako, kad se svi bavimo svime, to je... Maksimalno je i onda na kraju danas makoče rupane kokuše. <laughs> da, malo postane previše. Da, baš e, da vidite sad pranu kako izgleda, se bi vam bilo jasno. <laughs> Žalimo da, se, ne prezi se toliko to je sve u redu. To, to, je, <laughs> to, je, to je Tibor, <laughs> to je Tibor u njemu. Tibor, je, Tibor, je, Tibor je. inače ovaj je ovaj dječak iz predstave kojeg Franog glumi, da, petogodišnjaka. Kojeg gostuje u svakom vrtiću u školi i brvnari. Tako da, Tako evo, ako imate pozornicu i 15 ljudi koji će gledati, mi i gostujemo. Dolazimo. Ima li Tibar što zareće je... očer? <laughs> tibar, tibar je sve svoje rekao, a, ovaj, a radi svoje zaračnice neću koristiti svoj dječji glas, jer je ovako dovoljno stromocem u javnosti, pa mislim da je bilo, <laughs> bilo <rekao. laughs> ozbiljno djevika. Evo, Kristina, <laughs> ako vas uvršaš, ne bomo zamjeriti. Da, da. da, da, da, da. da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 u je, je. Zadovoljno sam, nije da sam došao na kraj e, rijeke i sad je slab dolje u ponor. Još uvijek, još uvijek. Držam se za taj jedan kamen, da. A, deset metara od ruba. A šta kaješ, od, super dobla. ja? Super, super odlično, evo. odlično. Evo, kasno je osvore ponoc. Prano, mi ćemo te pustiti da ti odeš, ovaj, se naspava doma, hvala, da hvala, budeš hvala. Ovaj, spreman lijepo za premijeru u petak koja će se držati u Kino Sloboda u Lovranu. Početak je u 20 sati, mm -hmm. ulaz je mm -hmm. slobodan, yes, yes, yes. imaš li još možda nešto za reći našim slušateljima? Nemam, nema. evo, nadam se da će... Poručiti možda gledateljima? Maja, šta ću mi ja poručivati? Bože, dragi, ja sam zadnja osoba trebala da bi trebala <laughs> ište ikom poručivati. Ali. E, je Brlina, evo, Aj, malo, ak, reći, ako će doći, reći Nadam se da će mi se filo svidjeti, imamo, imao sam tisuću problema, nadam se da smo uspjeli većinu riješiti, uvijek će biti nekih grešak, ali, eto, mislim... Tako je, kako je, vjerujemo da imamo dobar materijal I, i, i to je to, to je to. Imaće ga svi priliku vidjeti, ako imaju želje, ma dođte ljudi. Dođite što da ne, ili preko Pirate Bay-a. Nismo vas sad rekli. Evo, preko čega? Ja, ja ne znam za to, ja kupujem DVD-ove. i gledam. 112 kuna mi svaki košta koji kupim, Evo, zadnji sam kupio Casablanca.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 Maganini, bauštelica. Só vai, sai,